Bueno, ba, irongo Pepe, eh, aurtengo ateskunde programa aurkeztu du, eta hemen dugu Joana Duengo hautagaia e, Bueno, azalduko dizkigu zupizka eta egin dituzuten proposamen orokorrakola. Bueno, pues haiatuko naiz. Ni pentsatzen ari graa eta ni pentsatzen dugu hain bertan, ezin dugu proposamenak egin, zeren eta denboraldi hontan, e, naiko larri ya dela, e, egin behar da, Eta era, erantzutea. Gure ustez, herriak eh, er, er, osoak eta bereziki herritarrok, daukate eh, larriak, daukate eh, beharrak, daukate gauzak, eta egin behar dugu guk politikoak da erantzutea. Gok ari gera aurkezten liderazgo de respuesta, erantzuteko liderazgo bat. Eta hori da esan behar dugu momentu honten. E, bueno, baina, Eh, ona ere bost tardaz nagusia aurkeztu dituzue. Belangoan, bueno, eh, ekonomia baina hemen, bueno, den ekonomia indartze are garraioen zuzen ere, Bai, guk hemen badegu hiru gauzak, komertzioa, merkataritza, transportea, garraioak eta baita e, trenen gauzak, ari direla e, gure funtzesko gauzak, zeren eta nolagu hemen gean e, gure lokalizazio geografikoan, Ordun beti-beti izango gea merkataritza nahiko bat, garraioen enpresak nahiko honak, eta baita e, trenbiden transportia, eta hori egin behar dugu e, apoiatu, egin behar dugu indartu eta beren alde egin behar geha. Baina baita, e, beste gauza egin behar dugu lada beste ekonomien moduan e, bilatu eta eta indartu. Gure ustez oso importantia da sektor primario. Nekarit, nekataritzen mundua. Gu pentsatzetegu hortaz, e, posible dugu egin gauza Ekonomien, ekonomien aldetik, eta hor lan egingo dugu. Besteetik aipatuzu zure irungo kapital soziala indatu bar dela elkarteak launtza, hor hor gausa nahiko garrantzitsua lan handia egiten da irunen. Bai, gu pentsatzen dugu e, denok atera behar dugu krisis hontatik, bestela norbaitek falta baden ez dire a, irten bideo on bat. Ordun denok elkar ir Tetzeko eh, behar dugu kapital sozial indartu. Kapital sozial da eh, denok batera, denok bat denok eginak eh, lan egiteko irunen alde. Eta hori asozianismo asocian, eh, babesten eta indartzen lortuko dugu. Beste dikera ipatut, bueno, asirena ipatut zu, ba, eguneroko bizitzako eskaerak entzun eta erantzutea izan, garrantzizua izango dela. Bai, gauza e, txikiak, konpondu behar dugu, e, irritazioa e, ez haunditzeko. Jendiak dire nahiko inkomodoak, nahiko haserre esan behar genuen, eta gauzak txikiak konpondu behar dugu, bai espaloiak aldetik, argiak, em, seguritatiak, egiteko bizia, bizitza, pixkat aixagoa. Eta ez deti, horreire gazterian enfokatzea proposatu zute, ze bueno, Ze, ah. bueno, ze horiek dira, hemen dikurte ogei urterako... Ba. Zer eta, gu pentsatzen dugu, geure etorkizuna badegu hemen. Dire gure aurrak, baita gure gazteria. Eta ardun, eh, apoiatu egin behar dugu, bere alde izatia baita. Eta eh, nahi dugu mm, aurrak eta gaz, gazteek eh, gure lentasunen bat izatea. Mm -hmm. Eta bestetik, eh bueno, kanpaina engozutan kanpaina azalduzu, batetik goizetan, bueno, alegriak banatzen izango alegriak, izan alegriak, alegriak banatuko dugu, eh? mm -hmm. e, esperantza, esperantza e, zabaltzeko, eh? mm -hmm. forma hontan ez da gauzazko baina ongi ongitsatea pixkat e, zabaltzeko eta arratsaldetan txokolateak erango dugu jendekin.